saveno permetreo de traballe avek zatoa struktura. Diru publikoari esker funtzionatzen duen prozibiz estrukturarikin lan egiten alko dugu konbeño hori esker biar lotan. De proprieter, de subvenzion que zozi von tuse. Azteko prokibiz estrukturak diabeek, estatutik, elkargotik edo departamentutik eskuratzen dituzten diru laguntzak haintzin finanziatzen alko ditu. Aztekotan, EPLUZEAK dira, diru eren eskuratzeko, beraz hor, hainbat euroko laguntza bere hala desplokatuko da Avec les Eta interesgagia dena da prokibizek pertsona sumean araberako maileguak ere plantan emaitenhalko dituela kasik interesik gabe eta tasa abantelatsuekinman. Euh, Askotan adineko pertsonak dira eta etxetako irizgageitasuna hobetzeko obrak egiten dituzte edo isolamendua ere hobetzeko eta helbaagittuei egokitzeko Et c'est ici ça ennicoreino est egokituak. Tu sais, il y a beaucoup de